أكثروا من عتابي بعد نفس الحجاب بدت من قولهم في حيرة والطراب حدثوني فقالوا مذلبست الحجاب خانك السعد عودي حرة كالسحابة ولكن كيف كيف كيف أنزعه كيف لي أن أزيل rani zadnji puta govoreći o namazu allahu posanika alejhi salatu vesselam govorili smo o besmeli ričimo bismillahir rahmanir rahim inakin proxima vezanim Propisima u namazu zatim smo govorili o vezanju ruku desni po lijevoj i mjestu gdje se veže, dali posti postoji određeno sunnetom Allahov posanika aleyhi, salatu sam, na kojem mjestu da se vežu ruke. Zatim, govorili smo, nakon što vjernik i vjernica stupe u namaz, provuče početnu dovu izgovore riječi isti'ade, aubu billahi minis shaitanir rajim ili na nekakav drugi način zatraže utočište kod Allaha djelle djelaluhu od prokletog shaitana. Izgovore bismillah. Vjernik i vjernica trebaju da prouče suru El-Fatiha. Kao što smo rekli, po ispravnijem mišljenju na čemu je većina islamskih učenjaka jeste da je sura El-Fatiha i njeno učenje Rukn namaza. Rukn, dakle, sastavni dio namaza i obavezno je proučiti suru El-Fatiha. Za razlik od hanefijskih pravnika koji kažu, dakle, da ukoliko čovjek ne prouči suru el-Fatiha, da namaz mu je ispravan. Međutim, već jedna islamska učenjaka kažu, dakle, da je namaz pokvaren. Zbog jasnog hadisa, la salat el-i menlem, ya krabi kitab Nema namaza onome koji ne prouči suru el-Fatiha, ili početak njige, odnosno Fatihat il-Kitab. To je, dakle, općenit propis. Međutim, šta je za onoga ili po onoga koji klanja u djamatu koji klanja u djamatu za imamom da li i on treba da prouči suru al-Fatiha naročito na noćnim namazima odnosno akšam namazu, jaci namazu i sabah namazu gdje se dakle uči na glas Kur'an Inšallahu Teala ispravnije mišljenje a prostora ostavljamo svima da dođu sa dokazima Inša Allahu Teala ispravnije mišljenje da je da onaj koji klanja u džematu kao musallija, muhtedija, dakle za imamom, da ne treba učiti. Da ne treba učiti kada imam uči na glas. Na onim namazima, na onim rekatima. Dakle, na akšam namazu na prva dva rekata kada imam uči suru El-Fatiha, vjernike i vjernice koji klanjaju u džematu za tim imamom ne bi trebali učiti suru al-Fatiha dato ena sabh namazu na dva rekata aksham namaza ina dva rekata yaci namaza zbog jasni hrieči Allahu subhanahu wa ta'ala sure al-A'raf wa itha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu vi slušajte ga i pa se od ashaba Abdullah ibn Mas'uda ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من اجى مفسرا وقد مجاهد ابن جبرا كبيلجي ابن ابي حاتم ابن جرير الطبري وسوي تفسيرما ذا سير او ديو كومنتارو ovog ajata misli na propisane namaz. Wa itha quriya al-Qur'an ikada se Quran uči to jestu propisanim namazima. Wa itha quriya vi ga slušajte i šutite, kaže Ibn Abbas Allahu ta'ala anhumat, to jest u propisanim namazima, u fard namazima, kada se uči Kur'an. Kako bilježe Ibn Abihatim i Ibn Jarir at-Tabiri u svojim tafsirima, bilježe da je rekao Ibn Abbas, dakle, u propisanim namazima. Također Ibn Abihatim, bilježe u svomemu sannefu i imam Tabarani, u svomem uđe Malakibiru, Ibn ibn al-Mundhir usma al-awsatu ayy Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala -an, rekao an lil-Qur'ani kama umirt sushay uchenje Kur'ana kao što ti je fa inna fissalati salati shugula yardu istu namazu poste isoku piranos Dakle, treba se zaokupirati i se jekvike dakel imamo. I dovoljno ti je, dakle, taj imam koji te predvodi u namazu. Također, Abdurazak prenosio od Salima ibn Abdiillaha, od svoga babe, Salim ibn Abdiillaha prenosio do Abdullah ibn Amr radijallahu ta'ala anhuma, da je rekao yunsatu lil imami fima yuđheru bihi fissala, wala yukrau ma'hu. Sluša se, dakle, šuti se za imamom u onim namazima gdje se uči na glas i ne uči se zajedno s njim. I na tome su bili ne Većina, ako ne svi ashabi, to se prenosi od Ibna Basa, Ibnu Mas'uda, Ibnu Horeire, Aisha radijallahu ta'ala, Anhum i mnogih drugih. Ono što se prenosi od pojedinih ashaba, kako pojedini razumijevaju dakle da su oni učili za imamom, također fatihu nije jasno, nije jasno. Tako da je dakle većina ashaba na tome stavu bila i većina učenjaka je na tome stavu, uh, zahvaljujući razumijevanju Ibn Abbas Ibn Mas'uda i drugih mufesira ovoga ajeta i sure Al-A'raf da se za imamom u onim namazima u kojima se uči na glas dakle ne uči na glas u onim namazima, na onim rekatima na kojima imam uči na glas Koran za njim se nauči ništa dok na onim namazima gdje se ne uči na glas dakle podneik Indija i na onim rekatima noćnih namaza gdje se ne uči na glas dakle treći rekat Akšama, treći i četvrti rekat, jaci i namaza, uči se Al-Fatiha od strane Muktedije i Mosallije. Oni dakle uči. Hanefijski pravnici su mišljenja da dakle ne treba nikako učiti, ni na jednom namazu, bez obzira bi on noćni ili dnevni, i dakle pogotovo kada je pitan noćni treći i, treći i četvrti rekat, dakle da se također ne treba učiti. Svoj stav zasnivaju na hadisu, men kane lahu imamun fe qira'etul imami lahu qira'e, ko bude imao svoga imama, dakle, ko bude klanjao za imamom imamu učenje i njegovo učenje. Medjutim, vae hadis je taiv slab, vae hadis je slab, poječ pravne myšljenje, tako da ne možete zasnovati vae propis na tom hadisu. Čak pojedini hanefijski pravnici muhadis, oni su ga ocijenili slabim. Dakle, pa kaže se, pogotovo oni imaju pravlo sahibu dar, a drab ima fiddar. Vlasni kuće najbolje poznaju svoju kuću. Hanefije imaju dakle, to pravlo, pa ukoliko hanefije kaže i ocijene hadis da je takav slab dokaz hadis kojim on do, oni oni dokazuju svoje stavove, onda mi ne trebamo da datmanje ulaziti u ocijenu toga hadisa. Kada oni sami kažu kako kaže, jeli prenosi hakim e, govor, riječi velikog hanefijskog hafiza Abu Muse Ar-Razija da je rekao za ovaj hadis men kana lahu imamun faqira tu lil imami lahu qira'atuhu da imao imama pa imamu učenje njegov učenje kaže le me se fihi hindana anin nabi alayhi taj hadis kod nas nije vjerodostojan od Allahu poksanika alihi salatu wassalam po pa islamski učenjaci su pisali zasebna djela dakle u ovom pitanju da li treba učiti ili ne učiti da dakle, za imamu U džematu, kada se klanjamo u džematu, dakle i to ostavljamo jeli, za neko drugo vrijeme, ako Allah nas poživi. Pojedini islamski učenjaci poput Šehhu Islama ibn Taimi alihi rahmetullah su bili strogi, dakle, po ovom pitanju, pa je on u svojim fetvama, dakle, Šehhu Islama ibn Taimi ima mnoge fetve, ima, dakle, mažmuatul fetava koja je doškora imala 37 tomova a dakle zadnjih negdje 2-3 godine je izvađeno još pet tomova iz rukopisa, dakle od prilike je dosigla nekih 42 toma najpoznatije njegove fetve također postoje još druge fetve fetala El Misrije u kojima Šehul Islam Ibn Taimije kaže za onoga koji uči za imamom kada imam uči da je poput magarca koji nosi knjige, kaže ako imam uči zbog čega da ti učiš Jeli, nakon sure Al-Fatiha propisano je lijepo je mustahab je na čemu je većina islamskih učenjaka mustahab je da se prouči neka sura iz Kur'ana. Na je većina islamskih učenjaka, dakle mustahab da se prouče sure nakon sure Al-Fatiha, dakle na prva dva rekata, dakle kada je u pitanju sabah namaz uči se na prvo na drugom rekatu, zatim kada su u pitanju svi ostali, Namazi, dakle, podne, ikindija, akšam, jacija, uči se, dakle, mustahabje, kako kaže većina islamskih učenja kada se uči, uči sura, neka, jel, iz Korana. Dok, dakle, nije propisano, ne prenosi se ništa vjerodostojno od Allahov poslanika, ali da je, dakle, na trećem, četvrtom rekatu, trorekatnih, četvrtrekatnih namaza učio suru. Već, dakle, samo na prva, dva. Prva dva rekata. Prenosi se od pojedinih ashaba da su oni to čimli, međutim, dakle, propise zasniva na riječima i postupcima Allahov poslanika, alihi salatu veselam, a ne, dakle, ashaba. U svakom slučaju, ukoliko bi se suraj proučila, nema smetnje, dakle, neće pokvariti namaz, jer je, dakle, to od sunneta, od mustahaba. Kao što je poznato, dakle, sehvi serza se, jeli, čini, radi izostavljanja vađiva, dodavanja i izostavljanja rukna ili dodavanja rukne, dok, dakle, po ispravniji mišljiv, sehvi srežda se ne čini za dodavanje ili izostavljanje sunneta. Imam, malik prenosi u svome vrijednom djelu Al-Muatta od Ibna Omera, dakle, da je Omer učio, dakle, ponekad je Ibna Omer radijallahu ta'ala an-homa na trećim na četvrtom rekatu sure, ponekad se znalo desiti da Ibn Umar radi Allahu ta'ala uma prouči i površi sura na jednom na jednom rekatu također ima Malik biljaži u svom djelu al-Muwatta od Abu Abdullah Hasan bihiya da je rekao došao sam u Medinu za vrijeme hilafeta Ebu Bekra, radijallahu ta'ala, za vrijeme njegovog hilafeta došao sam u Medinu, pa sam klanjava iza njega, aksham namaz, i bio sam dakle blizu Ebu Bekra, radijallahu ta'ala, toliko da se moja odjeća gotovo doti cala sa njegovom odjećom, pa nakon što je klanjava dva rekata, aksham, skok farda ju stao na treći rekat, proučio suru El fatiha učio je ajet iz sure Al-Imran, Rabbena la tuzi kulubena ba'de idhedejtena, vaheblena mille dunke rahme, inne kantel vahab ili kako bi glasilo u prijevodu gospodaru naš dozvoli da naša srca skriju nakon što si ih uputio ili nakon što se nas uputio i podar od sebe milosti doista s onaj koji mnogo daruje veđutim dakle muhadisi razumijevaju ovaj postupak Ebu Bekra radi Allahu Teala kao, kao dovu ne kao njegovu namjeru da uči neku suru ili neki ajet nakon sure Al-Fatihi jer kažu u njegovo vrijeme su bila iskušenja dostigla, dakle, visok stepen e, borba sa mortedima, onima koji su otvali, dakle, od vjere poznato, dakle, vrijeme Ebu Bekra, radijallahu talam, pa je Ebu Bekr, kao što vidite, dakle, ovaj ajti govori u prilog tome. Ova, dakle, Kur'anska dova govori u prilog tome, pa su, dakle, tako, muhadisi razumijevali njegov postupak, čak e, Mekhul, aleyhi rahmetullah, ako videš imam tahavi u šer muškilil atharu, da je Mekhul se zaklinjao i govorio tako mi, Allaha to nije bilo učenje Kur'ana, već dakle učenje Dove. Ebu vek radije Allaho talanje dakle, time namiravao Do Dovu i Ibn Abdul Bar također u svom vrijednom dijelu listiskar, je li čursta zastupa taj stav, da je Ebu vek radije Allaho talanje namiravao Dovu, a ne učenje Kur'ana. Da li je od sunneta da se ponavlja sura Dakle, više puta na jednom rekatu da proučimo suru pa ponovimo ili jedan ajet pa da ga ponavljamo ili da istu suru učimo i na prvom i na drugom rekatu ili dakle da suru učimo, pola sure, proučimo na prvom rekatu, drugu polovicu, na drugom rekatu o tome ćemo, je ako Bog da sada govoriti. Dakle, propisano je kao što rekao smo nakon sure Al-Fatihah da proučimo neku od kuranskih sura. Allah, poslanik, aleyhissalatu visslama, kak se viradostan prinosi, na sabahu bi često učio suru Tur, suru Qaf, i da šem na akşam namazu ponekad bi učio suru Al-A'raf, učio također suru Tur, Mursalat, i dakle, od sunneta je, da se na sabah namazu uči duže sura, na akşam namazu, dakle, kraće na akšam jaci namazu kraće sure, dakle, na poodne i namazu srednje sure, sure srednje veličine nije, da, dakle euh, lijepo pokuđeno je da se uče duže sure na jaci namazu, kao što je poznat postupak da je Allah u poslanika alihi salatu samu korio Muad ibn Djebelala, radijallahu talan kada je učio suru El Beqare na jaci namazu ima muslim od debu Saida al-Hudrija radijallahu talan da je rekao Procjenjivali smo stojanje, dakle qiyam Allahov poslanika alejsolatu ve selam na ikindi, na podne ikindi i ikindi namazu, pa smo procijenili prva dva rekata podne namaza, dakle prva dva rekata podne namaza koliko je potrebno da se prouči sura sajdde. Zatim smo procijenili druga njegova dva rekata, dakle treći i četvrti rekat od podne namaza kao duplo kraćim od prethodna prva dva rekata. Pratite Zatim smo procjenjivali e, stojanje na ikindiji namazu, pa smo prva dva rekata ikindije namaza procjenili kao dakle, zadnja dva rekata podje namaza, a tolko su dakle bili duži, a zadnja dva dugi, a zadnja dva dakle rekata ikindije namaza su bili upola kraći od prethodna dva rekata ikindije namaza. I proprično je ali je dakle da onaj koji imami kada klanja dnevne namaze, dakle podje i ikindiju, da kada uči pojedine ajte da malo podigne dakle glas kako bi džamatlije dakle čule šta uči na osnovu toga ashabi prenose dakle koje sure Allahu poslanik Alihi sallallahu alajhi wasallam učio na podne i na kindi namazu čuvši ga jeli kako ponekad malo dakle diže malo diže glas Dok, dakle, kada je čovjek na putovanju, onda mu se preporučuje, dakle, da uči kratke sure. Da uči kratke sure, vjerodostljeno se od Allahovog poslanika, alaihi sallam, prenosi, da na, na sabahu, rekli smo, na sabahu se vjerodostljeno prenosi u mjestu boravka, kada je bio kod kuće duže sure. Međutim, kada je bio na putovanju, Allahovog poslanika, alaihi sallam, bi učio mu'aubidatein. Kada bi bio, dakle, na putovanju, kada bi bio, dakle, na putovanju, Kako se prenosi u vjerodostnom hadisu. Takođe prenosi se odomer, radiyallahu ta'ala, kada je krenuo na hajj, jedne prilike da je učio, dakle, da na namazi mali ila fi kurejš, na sabah namazu. Amr ibn, ibn Maymuni učio je, kuli a yuhal kafiruni, kuli huvallahu ahad. Enes, radiyallahu ta'ala, bi učio sebi hisma rabbi a'ala, dakle, na putovalju. Što se tiče predanja kod imama Abu Daouda zabilježenog da je Allahov poslanika alaihi salatu vasalam proučio na, na jednom rekatu i da je zul ziletil ar za leha, a zatim na drugom rekatu proučio istu suru e, dakle taj hadis nije vjerodostajan, slab u lancu prenoslaca pre, e, spomnije se žena po imenu Džisr ibn Deđađe, dakle koja je kod ibn Hadjara Makbula, dakle slaba i ona se sama izdvaja u prenošenju toga hadisa, dakle niko je ne prati, niko ne prenosi slično predanje njenom predanju, tako, dakle, da ovaj hadis nije jak, već je slab. Što se tiče polovljenja sure, dakle, da se dio sure prouči na prvom rekatu, a drugi dio na drugom rekatu, ništa vjerodostljeno da Allahov poslanika, alaihi salatu wasalam, se ne prenosi po tom pitanju. Allahov poslanika, alaihi salatu wasalam, ma koji namaz bio, ma koju suru otpočeo, on bi je završio na jednom rekatu. Allahov poslanika, alaihi salatu wasalam, čak, dok je klanio namaz učio suru al-Araf, provučio je na prvom rekatu. A, nije polovio. Dakle, koji govori o tome da je on prepolovio suru al-Araf na prvom i drugom rekatu akšam namaza, dakle, nisu vjerodostani. E, dakle, osnova kod Allahovog postanika, alihi salatu wasalam, je bila da na jednom rekatu provuči jednu suru, da je zaokruži, za dakle, u potpunosti je provuči. I dakle, to je ono što je lijepo činiti, dakle, što je preporučeno od pojedinih ashaba Vrlo mal broj ashaba i vrlo rijedak slučaj je bio, dakle, da poneko od njih prepolovi, dakle, suru na prvom i drugom rekatu i tako prouči. Dakle, već, uglavnom su je učili u potpunosti na jednom rekatu. Vjerovatno, kao što je vama to dobro poznato, čitajući Kur'an i prijevod od Kur'ana, vidjeli ste, dakle, da... Sve jedna sura govori o nekom događaju i od početka do kraja, dakle, zaokružuje govor o tome događaju. Pa dakle, kada vjernik uči suru u namazu, dakle, dobro je da također i što provuči od početka do kraja da zaokruži govor o njoj. Zatim, što se tiče ponavljanja jednog ajeta u faru namazu ili u nafili namazu, sunnet namazu nije uvjerodostano prenešeno od Allahog poslanika, ali hi salatu sam, ništa o tome. Već se, dakle, prenosi od pojedinih ashaba poput... Tamima ad-Dariya kako bilje džibne bešejbe da je učio ayet ma hasib al-ladina jtarahu as-sayiat i ponavljao ga. Također prenosi se od Said ibn Juvera, tabiina, da je Kognao teravih namazi ponavljao ayet fasou feeh al-moonai dil aghlal fi anaqihim wa as-salasil yushabun. Mojutim daklawd Allahu posalnika alayhi salatu wa sallamista potom pitanje vrlo dosta ne prenosi. Što tiče i hadisa da je Allaho poslanika ali sam cijelu noć ostao učeći ajet ako ih kazniš oni su tvoji robavi ako im jeli, oprostiš doista s ti onaj koji je li mnogo prašta i onaj koji je silni i mudri, dakle hadis je slab, nije vjero dostoje. i dakle isti slučaj je sa ponavljanjem sure što se tiče čovjeka koji ne može da zapamti čovjeka ali žene koji ne mogu ništa da zat muškarce ženi koji ne mogu ništa da zapamti od Kur'ana nima namaz također obavezan čovjek ne može da zapamti sura Al-Fatiha obavezan mu je namaz međutim dakle izgovaraće subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah vallahu ekber od prilike dakle koliko je potrebno da se proči sura Al-Fatiha bilježi se u sunenima. Da i neki čovjek došao allahom poslaniku aleyhi salatu wasslam i rekao Ya Rasul Allah, inni la estatio ena şey khuda sheyem min al-Kur'an. poslanici, ja nisam ustanio da zapamti bilo šta od Kur'ana, pa me poduči onim, što čem biti dovolno da moj namaz bude ispravljeno, da bude valjeno. Pa je rekao reći Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illa Allah, wa allaha ekbar, wa la hawla, wa la quvete illa billah. Ha, Subhanallah, alhamdulillah. Ladajte prijavati. Subhanallah, alhamdulillah. Alhamdulillah, la ilahe illallah, wallahi ekber, wa la hawla, wa la quwate illallah, Bila. znaat priya odaklava ihrir, vaj čovjek rekav, Subhanallah, alhamdulillah, la ilahe illallah, wallahi ekber, wa la hawla, wa la quwate illallah, pokazuhu, wa iswe eslaviyin Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, waswe eswe, Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, za fallihim, allaha ekber, la ilahe illallah, ima ustazamene, suri al-fatihah, pola, Iza Allaha subhanahu wa ta'la sadržaj. Dakle, Fatihah govori pola Allahu i sam Allaha jalla kaže kolk stoji v iradošanem hadisu, jeli podijelio sam namaz, odnosno podijelio sam Fatihah između mene i moga roba. Dakle, kada dođi, jake nabudu, jake nasta'in, kaže ovo izamene, a zatim nastupo ono, što? Dakle, pripada robu. Ihdi nas sirata al mustaqim, sirata al ladine namta alihim, kao što vam poznat prijed, pokaže što je izamene. Ha? pa kaže Allah, Allah, Allah, Allah poslanika alaihi sallam kaže mu reci Allah me okfirli varhamni varzukni vahdini gospodaru moj oprosti mi smjeloj mi se obskrbime i oputime dakle to je za tebe i to će ti Allah subhanahu wa ta'ala dakle, uslišat kao što je i e, kao što se vjerovostno prenaši da Allah djela جل, djelalu kaže na kraju surel fatiha amin da već uslišao zatim propisi skrušenosti u namazu Skrušenost namazuje namazu srž namaza. Srž namaza, dakle, velika osnova namaza. Postoje dvije skrušenosti. Dakle, vanjska skrušenost, da čovjek ne čini jeli, pokrete koje nisu od namaza, jer ako se sjećate početka, spominjali smo predanje, kojeg su većina islamske učina kao cijenili slabim. Jali, početak namaza je tekbir početak namaza je tahrim tahrimu ha tekbiru tahlilu ha teslimu dakle početak namaza je tekbir vidite ovde, dakle početak je nazvan tahrimom dok je završetak namaza teslim selam završetak namaza je nazvan selamom odnosno, kada čovjek stupi u namaz postavimo sve zabranjeno, što je bilo dozvoljeno prije stupanja u namaz pa dakle, zato od skrušenosti vanjske skrušenosti, vidljive skrušenosti u namazu jeste da čovjek ne čini ništa od onoga što je činio prije stupanja u namaz također, dakle, da ne pretiče ukoliko klanja u džamatu, da ne pretiče imama ili da ne čini radnje zajedno s njim ili dakle, da ne spora toliko i za imama da to više nije slijedjenje dobro, vodite računa, ima ljudi, ima braće, Imamo muslimana koji klanjaju za džematlijom pretiču ga. Ima koji zajedno obavljaju radnje. Bilo od riječi, bilo od postupaka radnja. Znajte da nema od početka do kraja nama za nijednog postupka, nijednog dijela, nijednih riječi da zajedno izgovaramo sa imamom. Ha. Pogotovo da ga pretičemo. I dakle, također ne smije se mnogo kasniti za imamom da to više nije slijedjenje da se to više računa slijedin ima dakle ta unutrašnja skrušenost koja je također itekako bitna jeli a to je dakle da čovjek bude skrušen pred Allahom da bude svjestan pred kim stoji da bude svjestan i razmišlja o značenju riječi koje uči jeli, iz Korana Allah subhanahu wa ta ta'la kao što je poznato pohvalio je one koji su skrušeni u namazu kada kaže u suri al-mu'minun Efendije, početak suri Al-Mu'minun Qad aflaha Al-Mu'minun Al-ledhina hum Fi salatihim khashion Pazite vode kako Allah Subhanovala prelije pokaze Qad aflaha Al-Mu'minun Već se uspjel vjernit Već se koristi glagol U prošlom vremenu Dakle, kao da se to već desilo Dakle, uspije zagarantovan postignut Znači sigurno će uspjeti, u to nema nimalo sumnje. Kad aflehal mu'minun, koji vjernici? Alladhinahum fi salatihim hašion. Oni koji budu u svojim namazima skrušeni. I dakle, reko, ta skrušenost, u, u, unutrašnja skrušenost, skrušenost u srcu je i tekako bitna, jer na osnovu nje bivaju skrušeni ostali organi, odnosno i ta vidljiva skrušenost, vanjska skrušenost se postiže na osnovu, jeli unutrašnje skrušenost. Međutim, postoji razilaženje kod islamskih učenja Da li je ta unutrašnja skrušenost Važib obaveza ili se preporučuje, dakle, maksimalno se preporučuje ili, dakle, dostiže toliki stepen da je vađib obaveza ukoliko se ne ispuni, ukoliko se izostavi, čovjeku namaz nije isprav. Ha. Dakle, ispravnije mišljenje, Allah najbolje zna da je, dakle, da se to preporučuje, da čovjek se maksimalno trudi o stvarenju, a, dakle, ukoliko ne bude, jeli, u potpunosti iskrušeno svome namazu, e, dakle, Inša Allah, namaz je jer bi smo otežali. Ako bi čovjek rekao da je vađib, da je obaveza, jeli, otežali bismo onda ljudima. Jer nema čovjeka koji u toku namaza ponekad ne porazgovara sa sobom. Ne razmišlja u sebi, dakle, o nečemu drugom. Zanese se čovjek. Kao što je bilo da shaba, od najboljih ljudi, od najboljih generacije, pa do dan danas, dakle, biće takovađer ljudi. Prenosi se od Umara, radijallahu ta'ala, poznat vami, koji je bi Umar, kako bi je živnije biševe, rekao je Umar, radijallahu ta'ala, inni le uđehizu djejše u anafi s-sala, djejši u anafi s-sala, kaže, ja pripremam svoju vojsku konjicu dok sam u namaz. inni le uđehizu djejši u anafi s-sala, kaže, ja pripremam vojsku konjicu ona ma a una također prenosi se da je rekao in niele ahsebuj dizjeta albahraini وانا في الصلاه kad dijelim ratni plijen tamo jedne pokrajine Bahreina pa gledok sam bio na masus dijelio sam također e, prenosi se dakle u trećem predanju da je e, jedne prilike klanjao akşam namaz klanjao akşam namaz Omer radijallahu ta'ala kao imam i nije ništa učio na glas na akşam namaz završio namaz i Nisiko ne smije prigovoriti Omer. Poznat vam je ko je Omer i šta je imao sa sobom. Pa su jeli, pojedini ukazali mu da nije nikako Omer učio na glas. U toku, jeli, akšan namaza. Pa je rekao, ja sam, kaže, u toku namaza, dok sam klanjao, kaže, razgovarao sa svojom devom, kaže, od medine do šama. <laughs> razgovarao sam s njom, jeli, u sebitu. Tako, dakle, da nije učio ništa na glas, pa je ponovio jeli, namaz, ponovo je klanjao namaz. Jeli. Tako da je, inša Allah, hotela ispravnije mišljeni, ispravni, e, ponovio je namaz ehtijatan, dakle, ne zbog toga što je namaz pokvaren, već, dakle, što je, kao što smo rekli, Omer radijelah hotelu ne vodio računa o sunnetima, o adabima, dakle, pa nije dozvolio sebi da tako mu prođe, jeli namaz krlja. Jer, kao što rekao, koliko bismo rekli da je vađib, da je obaveza, onda bismo, dakle, otežali, mnogo otežali. Zatim nakon što se provoči sura al-Fatiha provoči se nešto iz Kur'ana, dakle određena sura iz Kur'ana, donesi se tekbir za ruku, izgovara se jeli Allahu Ekber i dakle ruku je jedan od ruknova sastavnih dijela odnosno fardova namaza ukoliko se izostavi, dakle namaz nije ispravan osim ako se ne dođe sa tim rekatom kao što smo ovdje jednom govorili dakle ukoliko čovjek propusti neki od ruknova u namazu ruku seđdu dakle mora da dođe sa novim rekatom potpunim sa novim potpornim rekatom, dakle, kako bi nadomjestio propuštenom. I nakon toga, dakle, normalno čini sehbi seždu. Ruku je, dakle, odruknova ruknova sastavnih dijelova namaza zbog riječi Allah subhanahu wa ta'ala وَرْكَعُوا وَسْجُدُوا Idite, dakle, na ruku, vidite, dakle, u zapovjednom je, jeli, načinu, u imperativu. Idite na ruku, idite na seždu. وَرْكَعُوا وَسْجُدُوا Pojedini islamski učenjaci kažu da je u prethodnim narodima, umetima sežda b Ja, stojem malo diskutabilno. Zbog riječi meleka Marijeme radijallahu ta'ala anha. Wasjudī warqay. Yā Maryam, innas innallāha istafāki 'alan-nās. Kako ide, ajde uglavno dakle o tome se kaže da su meleki rekli Warka i čudi tudī warkay prospomil seždo pa onda dakle ruku pa dakle pojedinim ufasiri iako nije dakle potrebno o tome uh, raspravljati rekli su dakle da je u pojedinim u predhodnim narodom prvo bila sežda pa onda dakle ruku Was tudī warkay in marrakay Zatim što se tiče ovih tekbira mimo početnog tekbira dakle tekbira odlazak na ruku i odlazak na seždu vraćanje sa sežde kakav je propis tih tekbira da li su wajib da li su sunnet. Ispravnije mi se inshallah da su sunnet, da su sunnete, dakle pošto razilaženje razilaženjem iz islamskih učeniaca, ispravnije je dakle da su sunneti, dakle tako se prenosi od većini ashaba, čak pojedini ashabi ponekad nisu potpunjavali opće te tekbire prilikom dakle odlaska na ruku, odlaska na sećdu nisu dakle upotpunjavali u potpunosti ih izgovarali. Tako dakle, da su većina islamskih učeniaka zauzela stav da Ti tekbiri, mimo početnog tekbira, mimo početnog tekbira ostali tekbiri da su, dakle, sunnet izze imama Ahmed ibn Hanbel, aleyhi rahmetullah, u jednom svome, dakle, on ima svoja dva mišljenja, u jednom mišljenju kaže, da to je da je vađib, da je vađib, zbog občenitih riječi Allahog pasanika, aleyhi salatu wasalam, sallu kema raeit umuni usalli. Zatim, kada se izgovori tekbir, odlazi se na ruku, podižu se ruke kao što vam poznate, govorili smo o tome, dakle, da se podižu ruke prilikom početnog tekvira, zatim prilikom odlaska na ruku, vraćanja sa rukua i prilikom ustajanja na treći, na treći rekat. Dakle, kod namaza koji su trurekatni i četvero rekatni. I dakle, prethodio je govor do kojeg mjesta se dižu ruke, kako, da li se okreću prema kibli, da li postoji vjerodostan hadis koji propisuje okretanje ruku prema kibli, da li su prsti, ruku razmaknuti, jel'i su blago dakle sastavljeni, o tome je prethodio, prethodio govor. Da li se dižu ruke prilikom dizanja sa sežde? Ha? Ništa, dakle, vjerodostveno se ne prenosi od Allahovog poslanika, ali salusam, da je, kada bi, dakle, vraćao se sa prve sežde, vraćao se sa prve sežde, jel'i da je dizao ruke. Ja se prenosi dakle od njega da nikada nije dizao ruke dok je sjedio, dakle, bio u sjedićem položaju. Zatim, Ruku. Dakle, sunnet je, kao i ostalim radnjama, da džematlja, dakle onaj koji klanja kao muktedija, klanja za imamom, da ode na ruku, nakon što ode imam na ruku, jer je došlo u hadisu. Allahov poslanika, alihi salatu dakle gdje se prenosi cijeli namaz Allahov poslanika, gdje je on objašnjavao kako pojašnjavao onom čovjeku koji je žurio, brzao u namazu pa ga vraćao jedan put, dva put, tri put, tri puta ga vraćao, nakon toga čovjek je rekao ja više ne znam kako da obavim podučime Allahov poslanike, pa mu je Allahov poslanik, alihi salatu wasalam, detaljno pojasnio cijeli namaz, pa u tom namazu kaže fejda rakea ferkeu, dakle, pakada dakle imam ode na, namaz, ode na ruku, onda idite i vi na ruku. I ovdje, dakle, u arapskom jeziku, braće koje poznaje arapski jezik, dakle, ovaj veznik fa ima značenje redoslijeda. fejda rakea ferkeu, pa kada imam ode na ruku, onda vi nakon njega otiđite na ruku, dakle tako je slobodan prijevod, onda vi nakon njega otiđite na ruku, dakle jer ovaj fa veznik fa ima dakle značenje redoslijeda od je da se leđa na ruku dakle poravnaju da se poravnaju da se leđa poravnaju od suneta, to je dakle od suneta. također da se glava poravna sa leđima da se glava poravna sa leđima niti da se diže glava, niti da se spušta glava niti da se dakle malo na desnu stranu, niti malo na lijevu stranu, već dakle između toga. Kao što je prethodio govor da nema jasnog jerudošnog hadisa koji nam propisuje gdje da spustimo pogled u toku namaza da li na mjesto sežde, da li u nožne prste ili na druga mjesta, spomnjali smo hadise i spomnjali njihovu vjerodostanost, ukazival njihovu slabo zbog čega su slabiti hadisi i zaključili, kao što je zaključila većina islamskih učenja, kada je čovjeku ostavljeno da usmjeri svoj pogled na ono mjesto u toku namaza koji ga najviše dakle smiruje i čini ga skrušenim u namazu. Tako, dakle, kada čovjek ode na ruku, poravna svoju glavu sa, dakle, leđima, li, gledat gledaće u mjesto koje je za njega najprihvatljivije i koji ga najviše čini iskrušenim u namazu. Također, čovjek kada ode na ruku muškarac i žena, dakle kada odu na ruku, nema razlike, apsolutno nikakve razlike u namazu nema između muškarca i žene. Pojedini islamski učenjaci koji spomnju, spomnju te razlike od sebe, nema dokaza koji govore u prilog tome. Dakle, e, propisuje im se da odmaknu svoje laktove od bokova, I na tome je, dakle, većina islamske učenjaka, čak pojedini islamski učenjacci donose i džma, konsenzus, da tako treba postupiti. Obaveza je da se čovjek smiri na ruku, da se smiri na ruku, dakle, da ne žuri, kada odje na ruku, da ne žuri, već dakle, da se zadrži određeno vrijeme na ruku. Prenosi se od Hudejfe ibn Ljemana radijelahu talan da je vidio čovjeka kako brza u namazu, kako brzo obavlja namaz, kako brzo odlazi na ruku i vraća se sa rukua, pa nakon završenog namaza opitao ga je koliko već vremena ovako, na ovakav način obavljaš namaz. Pa je rekao 40 godina. 40 godina je ovako klanjao. Kaže Hudejfe ibn Ljemana radijelahu talan ti 40 godina ne obavljaš namaz. Ti 40 godina ne klonješ. i da si umro na takvom načinu obavljanja namaza umrobi, bi, preselio bi na nečjoj drugoj vjeri ne na vjeri Muhammeda Sa to se od vjernika i takavko traži da se upoznaju sa ovim slubom vjeri <clears throat> lijepo je od sunneta je da ruku bude dug koliko i da se čovjek zadrži na ruku koliko se zadrži i na kijamu stojenja od sunneta je koji se zapostavljate kako je tako neki namjerno, neki iz nemogućnosti pa islamski učenjaci zbog dakle, takve situacije pitaju pitaju ako ne možemo ruku da se zadržimo na ruku koliko je na kijam hoćemo li onda i kijam skratiti koliko je ruku kratak Pa kaže, dakle, da se ostaje na kijamu, koliko čovjek može, što može duže da ostane na kijamu, a ruku, kako, jeli, može da obavi. Dakle, bolje je odužiti sa kijamom, a ne skraćivati ga. Zatim, što se tiče zikra i dove na ruku, vam je dobro poznato da nije propisano učiti Kur'an na ruku. Nije dozvoljno, dakle, učiti Kur'an na ruku. Izuzev Kur'anskih dova. okoliko čovjek neku Kur'ansku dovu uči na ruku kao dovu, ne kao Kur'an, ne kao Kur'anski ajt, već, dakle, kao dovu. Kasdi namjerava, dakle, učenje dovi. Također, jeli postoje druge dove, o kojima ćemo, ako Bog, da govoriti, poznato kod nas subhanarabija l-adhim, Subhana l-ala al dakle da se uči na ruku subhanarabija l-adhim, subhanarabija al l-ala da se uči na seždi i dakle najmanje od sunneta je da se to prouči tri puta, najmanje od sunneta vađib je proučiti samo jedan put bilo koji od dova bilo koju od dova, znači ćete govor učenjaka, govor imama Malika ali ih da je mekruh pokuđeno učiti dovu na ruku i na seždi ha, ovdje dakle, riječi imamo malika, razumijevamo dakle, pokuđeno mekruh je pridržavati se jedne određene dove na ruku i na srždi a ne dakle, u potpunosti izostaviti ne, dakle učiti jednu određenu, mekruh je pokuđeno budući da se od Allahog posanika alihi sallam, prenosi dakle mnogo, mnogo tih dova, pa je dakle najbolje mijenjati sve te, sve te dove što se tiče dakle, ovih reči subhanarobijaladim, subhanarobijalala doše su u hadisu <kuh> Ukvjeta ibn Amir al-Juhaniya radiyallahu talan, kada je objavljeno Fesebih bismi rabbike l-azim sura al da je Allah al posanika alaihi salam rekao ove riječi učinite na ruku, odnosno učite ove riječi na ruku, a kada su objavljene riječi sura al-A'la, prvi ajed sebi hismi rabbike al ala rekao je učinite ove riječi, odnosno učite ove riječi na, na seđdi. Rekoh, dakle, da je uh, Ima mali kaže da je pokuđeno, dakle, ustrajavati u određenim, određenim dobama. Dakle, da čovjek uzme za sebe jednu dovu i da ustrajava u njoj, da je pokuđeno. Dok je, dakle, na drugoj strani obaveza, obaveza, vađib, vađib proučiti dovu. Dakle, od vađiba, namanskih vađiba da se prouči dovav jedan put. Jedan put. je najmanje tri puta, a najbolje je deset puta. Najbolje je deset, deset puta. Kao što je Ebu Horeira, radijel Allaho talom, klanjao za jednim jeli, tabinom, odnosno za Omer ibn Abdullazizom je klan Jeli, ne, jedan od sahaba je klanjao za Omer ibn Abdulazizom Rahimahullahu ta'ala pa je rekao nisam klanjao ni za jednim čovjekom koji dakle sliči, čiji namad sliči namazu Allahovog poslanika ali ih je salatu wasalam izuzev dakle ovog čovjeka a kada smo procijenivali njegovu ruku i njegovu srždu procijenili smo koliko je potrebno da se izgovori deset puta subhane rabijel adim i subhane rabijel Ala. dok dakle vađi bi izgovoriti makar jedan put Prelijepo, dakle, islamski učenjaci zaključuju kako kako je to vajib. Allah subhanahu wa ta'ala je namaz u Kur'anu nazvao qiyamom, stojanjem. Nazvao je kiraetom. Nazvao je sejdom. I također nazvao je tesbihom. Tesbihom. Dakle, postoje ajti koji govori o svem ovoj. Nazvao je rukuvom. Varkav me arrakihim. Dakle, ovaj ajtvrkev, vidite, dakle, riječ u ruku, vrkev me arrakin. Slobodan prijevod, dakle, doslovan prijevod je bio, idite na ruku sa onima koji odlaze na ruku. Ovdje se dakle, misli i obavljajte nama sa onima koji obavljaju nama. I sličan način sa seždom, i sličan način, dakle, Kur'anski ajeti govore u prilog tome da je Allah subhanahu wa ta'la namaz nazvao kirajetom, nazvao qiyamom, nazvao seždom, nazvao rukom i nazvao tesbihom. Kao što kaže Jalla Jalalu, وسبih bihamdi rabbike qable tulu i šamsi, va qable gurubiha i slavi veliča i svoga gospodara prije nego što sunce izađe i prije nego što zađe. glavnom dakle, mi to razumijemo kao jutarnji večernji zikr. Međutim, ufeseri kažu, ashabi kažu da se tu misli, dakle, na propisane namaze. O min ana il leil, dakle, da, dalje ide kur'anski ajat, gdje obuhvata sve namaze, svih pet propisanih namaza. Kako kaže, dakle, Ibn Abbas, Allahu ta'ala, anuhuma, da se misli, dakle, na propisane namaze prvenstva. Se misli na propisane namaze. Zatim, Allah, subhanahu wa ta'ala, najbolji govor, najbolji govor nakon Kur'ana, najbolji govor nakon Kur'ana učinio namazu, izgovaranja riječi koje su najbolje... Nakon Kur'ana, a iz Kur'ana su, učinio je Allah subhanahu wa ta'la da se spomni u namazu. Kao što se prenosi u verodostljnom hadisu kod imama Bukhari je zabilježenog, da je rekao Allah u poslanika alihi salatu wa sallam, afdalu l'kelam, ba'da l'Kur'an, arba, wa hunna mine l'Kur'an. Najbolje riječi nakon Kur'ana su četiri riječi, četiri riječi, a oni su iz Kur'ana. Dakle, mogu se pronaći takve riječi u Kur'anu, pa je rekao, Avi protumatite Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa allahu akbar Gdje sovi reči u namaz? Gdje sovi reči u namaz? Gdje sovi reči nalazi u namaz? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa akbar ha. Subhanallah, nalazi mu na Alhamdulillah, nalazi mu učiti al-Fatiha I vrači sa, sa ruku I tako Rabbana wa lakilhamd Allahumma rabbena valakel hamd, rabbena valakel hamd, jeli, spominjaćemo u koje sve načine. Zatim, gdje se nalazi tekbir, kod početnog tekbira, zatim kod svih, jeli, prevazeni sa jednog stanja na drugi, sa jednog položaja na drugi, gdje izgovaramo tekbire, ila ilaha ila Allah, nalazi se na tešahudu, kada učimo tahijatu ilahi, usalavatu, usalavatu, usalavatu, ja? dođemo na kraju, jeli, do i šehadeta. Oddova, koe se prenosi od Allaho Kwasanika, alaihissalatu wassalam, da ih učiho na ruku i na srždi, kako se prenosi od Aisha, radi Allahu ta'ala anha, jeste Subhaneke Allahumne, Rabbana wa bihamdike Allahumma gfirli Subhaneke Allahumme, Rabbana wa bihamdike Allahumma gfirli sub Subuhun kudusun Rabbul mala ikati verruh Subuhun kudusun Rabbul mala ikati verruh Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta dakal shuw wa da'isha radiyallahu se sinasi Zatim, subhana dil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azama dawna ibn malika također postoje dłuższe dojako bog da to myślite jele wysypno nać w tej książce co się tycze u ovaj głównym dodatka subhana rabbiyal adzim wa bihamdihi subhana rabbiyal ala wa bihamdihi allahu ovaj idata kub bihamdihi nie wyrodost na przyniesam takle pa se ne može tako izgovarati. Već, dakle, izgovara se Subhana Rabija l'Azim, Subhana Rabija al l'Ala. Može, dakle, može. Ono, kada je u pitanju sežda, dakle, od vjernika se traži da oduži se seždom i da uči dovu, čak i od sebe. Čak i od sebe, dakle, iako se, dakle, preporučuje onima koji ne poznaju arapski jezik, da dovu na svome jeziku ostave za filu, za dobrovoljne namaze. Dakle, da oni koji poznaju arapski jezik od sebe dakle mogu dovu i islamski učenjaci zaključuju dakle takav postupak da je dozvoljno učiti od sebe dovu iz samih ovih edova Allahov poslanika alejhi salatu sam, kada dakle pogledaju kako je on mijenjao dakle učio različite dove tražio za sebe je mnogo šta onda je ostavljeno dakle svim drugim vjernicima da ukoliko poznaju arapski jezik dakle da traže za sebe ili uče sa sebe dovu I vidite, dakle, u ovim režima subhanak Allahumma ubihamdi, ke Allahumme gufirli, subhanak Allahumma ubihamdi, ke Allahumme allahum, allahum, na kraju, gospodaru moj, Allahum moj, molim te da mi oprostiš, ove rječi Allahu Allahum poslanik, alaihi salatu wasalam, učio na ruku, pa je, dakle, na ruku također dozvoljeno učiti dovu. Ruku nije ostavljen samo za veličanje, slanjenja Allaha, subhanahu wa ta'ala, već čak, dakle, pored seđde i na ruku, vjernik može da uči dovu. Halaš. Što nastaje? Hm? Amješ malo. Dobro, prilikom povratka sa rukoa vjernik, kao što rekosmo, podiže ruke i izgovara Allahumma Rabbana alek hamd ili Allahumma Rabbana walek hamd ili Rabbana alek hamd ili Rabbana walek hamd. Dakle, sve je radošću dana prinješeno. Također, Allahuma Rabbena, leke alhamdi, mil asemavati, mil al ardi. Dakle, podruže dove koje ćete naći ako Bog da u ovoj knjizi. Riječ je Rabbena, leke alhamdi, izgovara muqtedija koji klanja za, dakle, imamom. Imam, ha, kada se diže sa rukua, izgovara sami Allahu li Hamide. Te riječi izgovara imam. Dok muqtedija, džematlija, ne izgovara te riječi, već kaže... Rabbena valekel hamd Dakle imam i onaj čovjek koji klanja sam, kod kuće izgovara sami Allahu limen hamide Rabbena valekel hamd Dakle dok čovjek kao džematlija kao muktedija kao musallija koji klanja za imamom on samo dakle izgovara riječi Rabbena valekel hamd on ne izgovara dakle sami Allahu limen hamide I dakle potrebno je kada se čovjek ispravi također da se zadrži u tom položaju da ne žuri Zatim, kod odlaska na srždu, također, ukoliko planja u džematu za imamom, neće žuriti, neće otići prije imama, niti će otići zajedno sa imamom, već će, dakle, pustiti imama, ili da krene, pa kada krene, nakon što krene, krenuti on, ili, dakle, sačekati dok potpuno ne učini, učini srždu. Dakle, ili jedno, ili drugo. Uglavnom, ne smije zajedno s njim, niti, dakle, preticati ga. Što se tiče odlaska na srdu, kako se odlasi na srdu? Šta se spušta prvo? Koljena? Ili? Ili ruke? Ili ruke? ima? Aha, glava. <laughs> pa ne znam šta drugo. Rani, adi, se no dobro, sve kore te se spuštaj i nere. Aha. To kažeš na osnovu vjerodostojnosti oba dva hadisa ili na osnovu slabosti oba dva hadisa? Hadisi koji govore Hadisi koji govore o spuštanju na dakle, Allahov poslanika ali se lozomno spuštanju na seždu dakle, su slabi, svi hadisi su slabi. Dakle, i oni koji govore o spuštanju e, koljena prije ruku i dakle ruku prije koljena. Dakle, nalaze se sporni dudiju lancima prenosilaca, također ovaj hadis u kojem se spominje da se ne spušta kao što se spušta deva drugi dio hadisa, dakle oprećani prvom dijelu hadisa, pa posti, poduži govor o njemu. Tako, dakle, da je također vjerniku ostavljeno da odabere kojim je način najlakši. Dakle, pogotovo dakle posti starih ljudi koji obavljaju namaz alhamdulillah, posti bolesnih ljudi koji obavljaju namaz, pa se dakle oni odabrati ono što je za njih najlakše, najprikladnije. Također sa medicinske strane ima govor dakle za spuštanje sa dizanje ili sa sežde, ustajanje pono na kiyam, također da osobe bolesne mogu sebe tu pronaći i postupiti onako kako njima najbolje odgovara i njihovom zdravlju. Kada se spusti, dakle, na seždu, vijevnik koji ima podušu u kosu, ne bi trebao vezati rep o namazu, dakle, kako kažu islamski, do, došli u hadisu, došla je zabrana, a islamski učinjaci komentarišu tu zabranu kao da svejedna, dakle, vlas kose čini seždu zajedno, dakle, sa sahibom te kose, dakle, sa vlasnikom te kose. Također, u namazu je pokuđeno Namazu je pokuđeno, dakle, da se zavrću laktovi, o, da se zavrću rukavi, dakle, vote računa, dakle, kada klanjate u, dakle, vrelim danima, vrućim danima, da ne zavrćete svoje rukave. Također, nogavice. Oni koji se pokaju pa se upoznaju sa propisom da nogavice ne trebaju biti duže, od članaka, upoznaju se sa ovim propstavom, nekomotna, neko, kaže, neko uzmu makaze, neko cijeko, neko cijeko hlače. Jene. Kao što je poznato, da je haram, sve ono što prelazi ispod članaka je haram. Čovjek, ukoliko nosi dužu odjeću ispod članaka, ne iz oholosti. Ne iz oholosti, dakle, ne pridaju pažnju, dakle, to je haram. Onaj koji nosi izoholosti oholosti, dakle, stepen e, harama je još veći. Stepen harama je još veći kao što postoje hadisi govore o tome da ga Allah subhanahu wa ta'ala neće pogledati lijepim pogledom, neće ga osloviti lijepim riječima, neće ga očistiti sutra na suđem danu. A haram je dakle haram jedno i drugo je dakle s tim što je onaj koji nosi izohalosti, dakle veća veći stepen harama. I dakle vote račune. Dakle nema nikakve smetnje, nema nikakve potrebe budući da je haram da se zato obećava, dakle, ahiretska kazna, da se vjernik upusti u taj haram. Eš, dakle, komotno, kada se kupe, duže hvaće da se odnese u Šnajderu, da to Šnajder potkrati na jeli, od, odgovarajuću dužinu. I, dakle, pogotovo ima vjernika koji želi da, dakle, pobjegnu do ovoga harama, makar u namazu. Jeli, u namazu pa završuju, dakle, završuju svoje nogavice kada stupe u namaz, međutim, dakle, tada je također me kruh. Nogavice uzimaju propis rukava, Nogavice uzime i upravo pis rukava. koliko se rukavi zavrću, dakle, također i nogavice se zavrću, to je pokuđeno namazu. I također, kad smo već kod ovoga, jel i detalja, da spomenem. Kao što je haram da nogavice budu duže od članaka, također je haram da rukavi budu duži od onoga što je običajno u našem narodu. Dakle, da rukavi budu duži. Također je haram. Kao što je haram, dakle, da nogavice prelaze dole članke, također, dakle, da i rukavi budu duži. E. Također pokuđeno je u namazu da se odjeća skuplja prilikom odlaska na seždu. Također da se odlazi brzo na seždu i diže brzo sa sežde, dakle poput jeli kokoške ili poput ptice koja kljuca jeli sa zemlje. Također, dakle pokuđeno je da se sjedi između peta. Ne znam kako bi vam sad ja to objasnio. Dakle, od je da se sjedi na petama. Od je da se sjedi na petama Dakle to je sunnet da se sjedi na petama. Pogotovo dakle kada vjernik ode na jednu seždu, zatim se podigne, dakle u onom položaju između dvije sešde, od sunneta je da se sjedi na petama. Labes nema smjeti. Dakle međutim pokuđeno je da čovjek sjedi između peta. Dakle da mu bude između stopalo, da mu bude dakle desno stopalo izbačeno, lijevo stopalo izbačeno, dakle da su on spusti potpuno dole na zemlju. Dakle to je pokuđeno. i dakle spominju se čak i termini da je to šejtansko šejtansko sjedanje. Tako dakle, dakle razborit vjernik i vjernica treba izbjegavati takav način sjedenja u namaši. Še Allah htjela staći mu ovdje, dakle, kod letaljnih opisa srždi, haćemo kod boga nastoji. Kajf uksij hijjabi Bađh suzk il matabi Kajf uksij ilahi Dalla'an mi javabi Jani bil vrudi ناصح ذو عودي ربت الحسن عودي للهنى والسعود جال وحارا تارة بعد تارا بدت أسأل نفسي هل أزيح الخمارا ولكن كيف كيف كيف أنزعه من يعيش في الإدايا لم يمل للغواية رب تنبت فؤادي وامحوا عمي الخطايا من أراد والعلا والرياء ده فليقم شر lai يا ابي قم شرع ربي دليلي لا هو العديا لا هو ولكن كيف كيف كيف انزع